Ia, errikide dutan laguntzar deiak. gaurko jaialdia oneri buruz, nire laguntza eskatu zidanean, ez niztan ez ezkorik ematara hausartu. Bale doke, ni baina hogerik gauz honetarako. Baina askotan ez jakinak izaten gara ordea ausartenak eta hemen azute gogo honez etorria poloza zar ontara, maite eta kutsun betan herria aipatuta apain honetara mire arloa beketzte da. Zorozak eta bere ingurioak dute zama ondo merezila, euskera ederrena egiten dutena, eta gure herriak ondarribitaran azute, agian izpuntza traketzena eta nasiena darabidean herriaren. Azketsiaren daaren, ez badet zuen goze egarria behar bezala kentzen eta hase zen. Nere euskera ezbaza izue gogoko, ez dira errurik. Nere alitzake eta arestian aitatu betan laguntza harra dena. Beak eta eurak badute nere berri. Baina begima Italiak ez ikusten maitearen akatsik. Eta bordari izenak badu hala beharrez halako zua izunaren liuragarri bat honetxek eta ezbestek du errua. Hori bai, aurrera jarraibane hori, hartu zazute bihotkoneko ondarremitar guztien bezarkada anaikorra. Besoak zara-zabalik nator. Uzturre eta jaizkibel tontoretako gult esantuak, nire irinimenean luzatzen dituzten eran luzatuak. Alkar topo inerte, jaun handreak. Eta norraitek berekiko azter nolako zermolaria esan, Ez naiz, itazkungo eta goaluteko bi aizpatxoak amataz bazkagun erreginen erreginak aitzatu gabe geldituko. Argaitezela bere mantupean, bertsoariak maite ditugun oro eta hainbestez. Gorko bertsoari zailaketan agerkeian, bertsolarien agerketa egin goetela jartzen du. Basari txapeldunak ez du aurkesten beharrik. Ba ote da, Gipuzkoan, Euskaldunik, inaxioa izmendi ezagutenez duanik. Beste lain beste, esan dezakegu usta pidere Eta gizon otzan leiala dela esaten ez naiz hori denak dakigu. Lizazo, azpeitear jatorra bezinatela, behartzoari honaskoa, aurreko bikote horren izala, oso ezaguna eta pakezko gizona dela, esan dezagun, bidean gerar Azpilaga berriz, gaurko bertzoarei gazteetan, onen adala, eta beregan itxaropidea hundia dauzkala, bertzoare izakta, mutil bapuaren zama daukala eta, ala da da da, baina eskondo da da da, zer gollero esan gollero. Los intza beharrez, los intza beharrez, ez nahi zaziko, koipei xurka. Laura Gizon Jatorrak dira, Laura Zinezko Euskaldinak, laurak, gaur-gaurko bertsolariak, honekin dana esan dago. Uti, dezagun bertsolaria bat lotu gagozkio bertsola hitzari. Horeta, hitz esateko agindu bidate. Gauza hundirik ezin esan nik, eta ez nahi duzatuko, aspergarri gertatu ez nadin. Igazko udaran, bestite, beste hitzalditxo batean, esaten nuan, erri da kintza edo folkloraren edergailurik aipuena, euskal herrian, bertzolaitza dugula. Bertzolaiak dira gaur egunez gure herriaren jostageirik maizienak, jatorrenak, bioztienak. Ikusi egin behar zan, donostian Victoria Eugeniako antzokian, bertzolai gaztien txapelketa zalata, gertaturiko egun zoragarria. Beiz eta erratzalde, jende alei bizian, kampuan bildurrez, Goiz eta erratzalde bertzolariak nor baino nor egertiago, zein baino zein hobekiago. Gau zortzi ere, labur diko urri ikusi eta egin behar zidan basarri ustapide, Salvador, Machi, txampun eta errezir. Entzun behar, itxasmen diko alektoan, sarrelak ondo orbein duta sartu zidan. Ez pentsakero hutzean jarritako testa zala, eta urte oro antolatzen dute onelako jaia. Gaur bertzolariak bere guriua asko jantzidu, eta alaberean ordain du bertza Eta gur nor bagina, benetako izkuntza maitaleak baginake, e, bertzolariak bertzuak boten hidabazeteko adekin, biziztela iritzi behar duke. Zergatik ez? Futbolistak bizizela dira, eta nik uste Euskaldunguak baloi bati ostikoka iritzia baino, garrantzia hundiagoa duela gure herriaren zet, Gure mintzailearen etorkizunarentzat eta euskaldungoarekin batean baksailak. Ona hemen lauda txilarri, honen atko dira lauak. Beraz hasi gaitzan soiaketan. Nere bertso hau entzunda. <coughs> bertso batekin amaituna ideet. Hemen gonerako hola za. Barkatuaren lagun maiteak, nerem intzaldi eskasa. Bertzolarien laguna naizta, horrek ematen dit poza. Bertzolarita euskal dungoa, estima zazetolosa. Aplausos uh Aplausos -huh. Aplausos Eta nahi, azken aurreko berxo banan. Ahorrena, azpilagak, batako dut. Uzturre mendio adi, uzturre mengo mendio, baina, jondizia bat bakarra. Uzturre aditazio berdu zu, azkeneko zuregita, usturre berdu prezponetan. Erbaitez atzen, aziboar nahi, baiatzea edo aurre. Igu alizan leike egila, zaitan leike gezurre. Mendihie berbat, babahukazute, nik babakit odi ere. Polo zantako, zaindaharitza albat, orda <gülüyor> Eta pide Honez michanda. ama izate huyardo. Baina izaz kun ama izate. Zugan anator, biote zeta, ama entun. Unuzko deia <coughs> egin zirazun, tabainipozik erantzun. <coughs> Betikoenai eto rieta, laiz perbearko Eta berrizni e torri arte